Рік Янсі Учень монстролога Частина восьма Я вчений Вже розвиднялося, коли я нарешті з вибрався з ліжка. Лягаючи спати, я ледве встиг скинути одяг і натягнути ковдру. Але недовгі години сну сніли різноманітними видіннями ненажерливих паразитів, черв'яків і личинок, і невидимих безіменних істот, що мешкають у темряві під великими каміннями і гнилими колодами. Я прокинувся, почуваючись ще більш втомленим, ніж коли лягав спати. У роті в мене стояв кисловатий присмак, а на серці була смертельна важкість. Ранкове небо проглядало у віконці над головою. Воно було безхмарним, прозоро-синім, і немов повесняному сміялося наді мною, і моїм похмурим настроєм. Я вирішив не розповідати доктору про свої погані перечуття. Він відкинув би їх зі сміхом, а потім прочитав би мені лекцію про те, що ознаки і прикмети – це відгомін нашого примітивного минулого, коли перечуття були дієвим відгуком на навколишнє середовище, населене хижаками. Я спустився вниз на кухню, ще не до кінця прокинувшись, але помітивши краєм ока, що двері до підвалу прочинені, і там горить світло. Я поставив воду на вогонь, щоб приготувати чай, і сперся чоломо піч, намагаючи згамувати демонів фізичної та розумової перевтоми. Ті, хто відчував щось подібне, коли твої власні думки і тіло здаються чужими, зрозуміють, чому я не одразу відреагував на гучний стук і двері. Вони зрозуміють, чому я скрикнув від несподіванки, коли доктор знизу закричав Вил Генрі, відчини двері, відчини двері. Так, сер, відповів я. Зараз, сер. Я відчинив двері настіж. Високий худрулявий чоловік стояв, згорбившись на сходах ганку. Його голову обволікала хмара тютюну із солодким запахом що ліниво струмував із пінькової люльки. Ранкове сонце кидало відблиск на його окуляри. У поєднанні з бездоганним овалим обличчя і кущістими вусами він усім своїм виглядом дуже нагадував сову. «А, Уил Генрі! Прекрасно! Прекрасно!» Вигукнув констебель Морган ласкаво, переступаючи через поріг, за який його не запрошували. «Де доктор Уортроп?» «Мені треба з ним поговорити!» Несподівана поява міської поліції, здавалося, нітрохи не стривожила доктора. «Що сталося, Роберте?» Запитав він рівним голосом. Його абсолютний спокій був контрапунктом очевидно схвильованому і тривожному збудженню констебля. «Мерзенна, огидна подія!» Вигукнув констебель. Слина повисла в нього на кінчику вусів. «Інакше не скажеш! Жах!» Я не стикався ні з чим подібним за всі роки моєї служби. Але, схоже, ви вважаєте, що я можу допомогти. Констебель кивнув, смикнувши головою. Сталося дещо надзвичайне, видихнув він. Ви маєте це побачити негайно. Кілька хвилин по тому екіпаж Констебля вже летів на повних парах по Бруківці Нового Єрусалима. Доктор і Констебель Підвищили голоси, щоб перекричати скрип коліс, стукіт підков і свіст вітру, що вривається у відкриті вікна. Констебль був весь на взводі. Доктор залишався безпристрасним. Запитання сипалися одне за одним, ритмічно барабанячи по мізках. Доктор, коли доповіли про злочин? Констебль. вранці на світанку. Свідки? Так, один свідок. Єдиний, хто вижив. «Поки я не побачив місце злочину на власні очі, я думав, що він не тільки свідок, але й, можливо, і злочинець. Його розповідь така безглузда, що явно не може бути правдою». «Ви заарештували його?» Констебель кивнув, нервово витрушуючи трубку. Сидячи поруч із ним і притиснутий до нього на повороті, я не міг не розрізнити запах, яким був просякнутий його одяг. Надто впізнаваний останнім часом, Запах крові і смерті. Його не перебивав навіть аромат тютюну. «Ми досі тримаємо його під арештом», – сказав констебель. «Заради його безпеки, доктор Уортроп. Не за звинуваченням. Щойно я побачив місце злочину. Немає людини, здатної скоїти таке. І я підозрюю, те, що побачив свідок, абсолютно позбавило його розуму». «Що він побачив?» «Нехай він сам розповість». Але те, що я побачив у будинку, повністю збігається з його розповіддю. Це не висловити словами, Уортроп, не висловити словами. Доктор більше не ставив запитань. Він дивився у вікно, на весняний краєвид, на залеті сонцем пагорби і луки, на квітучі дерева. Вони знайшли старого, або те, що від нього залишилося, і залишки трупа дівчини, подумав я, «Цікаво, доктор теж так вважає? Схоже, ми знову їдемо на кладовище». Я здивувався, коли екіпаж звернув на невеличку вулицю, що йде в бік від старого кладовища. Західна стіна цвинтаря була вже в полі зору, але екіпаж сповільнив хід і зупинився перед одним із будинків наприкінці вулиці. Сонце припікало дедалі сильніше, і легкий вітерець дув крізь відчинене вікно». Цей вітерець відігнав нудотний запах, що йшов від констебля. З вікна повіяли жимолостю, і я глибоко і з задоволенням вдихнув свіже повітря. Але перепочинок виявився недовгим. Ми в'їхали на пагорб. Уортроб зістрибнув на землю перш, ніж Кеп остаточно зупинився. Більше спочуття обов'язку. Все-таки мої послуги були для нього незамінні». Ніж із бажання скоріше побачити те, що Констебель назвав мерзенною огидною подією, я пішов за доктором. Перед нами на вершині пагорба стояла церква, а прямо поруч із нею – кам'яний будинок пастора з двосхилим дахом. Колумби полагкотіли весняними квітами, білими, рожевими, блакитними, золотистими. Біля входу в будинок стояли два озброєні охоронці. Побачивши нас – вони опустили пальці на спускові гачки гвинтівок, поки не помітили, що з нами йде констебль. Однак, впізнавши доктора, вони знову змінили настрій і почали кидати на нього похмурі погляди, сповнені підозри і страху. «Вортропа не дуже-то любили в Новому Єрусалимі. Якби ми жили в іншу епоху, я не сумніваюся, його б спалили на багатті як чаклуна». «Слава Богу, сьогодні не неділя», – зітхнув Морган. «Паства була б у жаху від такого видовища в благословенний день. Очі його за скельцями окулярів були точнісінько, як у сови, окрім однієї риси. В них не було прозорої порожнечі, крижаного спокою властивого мисливцям. Він подивився на мене і сказав, «Безсумнівно, доктор Уортроп, подорожуючи, стикався з речами і гіршими. Але я не думаю, що ти, Вилл Генрі, звик до подібних видовищ. Не варто тобі йти з нами». «Він піде з нами поза всяким сумнівом», – незворушливо відгукнувся доктор. «Але навіщо?» – невгомовувався констебель. «Заради чого?» «Він мій асистент», – відповів Уортроп. «Він повинен звикнути до подібних видовищ». Констебель занадто добре знав доктора, щоб продовжувати суперечку. Придушивши важке зітхання, він передав люльку одному зі своїх помічників, Дістав носову хустинку і притиснув її до обличчя, закриваючи ніс і рот. Моя присутність усе-таки турбувала його. Він подивився згори донизу, напідняти до нього обличчя і сказав мені крізь тканину носової хустинки, що приглушує звуки. Вілл Генрі, у мене немає слів. Просто немає слів. І ми увійшли. Над дверима висіла табличка з написом «Господь». Той пастер мій. І в цій передмові до того, що ми побачили, була гірка іронія. Тіло лежало обличчям донизу за шість футів від входу. Обидві руки були витягнуті. Нічна сорочка в крові. Ноги були відсутні. Не вистачало пальців на руках трьох на правій і двох на лівій. Голова лежала поверх однієї руки майже перпендикулярно до тулуба, бо шия була практично повністю відірвана від тіла, оголюючи хребет із відгалуженнями основних кровоносних судин і сухожиллями сполучних тканин. Потилиця була розбита, мозок видряпаний. Тільки по краях висіли сірі уламки. Доктор говорив мені під час ростину, що антропофаги віддають перевагу цьому найблагороднішому людському органу, Вищому творінню природи, мозку. Кімната просякла запахом крові, і до нього домішувався вже знайомий нудотний запах гнилих фруктів, який я відчував на цвинтарі, коли антропофаги гналися за нами. Суміш цих двох запахів була настільки нестерпна, що шлунок немилосердно скручувало. Недаремно констебель, що вже побував тут, доклав до обличчя хустинку. Ми з Морганом затрималися на порозі, не наважуючись переступити межу між світлом і темрявою. Але Уортроп такою неприязнью не страждав. Він кинувся до тіла, залишаючи липкі сліди в крові, що затопила підлогу на зразок неглибокого рову. Він присів на впочепки поруч із головою трупа і низько схилився над зяючою раною, доторкнувся до неї. Потім ростер між великими вказівним пальцями шматочки мозкової речовини. На секунду він завмер, упершись ліктями, у вивернуті назовні коліна, пильно розглядаючи останки. Він низько схилився над тілом, так що ледь не впав, і вдивлявся в обличчя жертви, точніше в те, що залишилося від обличчя. «Це Стінет, так?» «Так, преподобний отець Стінет», – підтвердив Морган. А решта? Де інші члени сім'ї? Двоє у вітальні. Його дружина і наймолодша дочка. Сара, я вважаю. Ще одна дитина в холі. Четверта у спальні. І дитина, яка втекла. А де ж ще одна? Не вистачає ще однієї дитини. Ні, Уартроп, Він тут. Де? Він усюди навколо вас. Відповів констебель. І було чутно... Що горло його стиснув спазм А дитина дійсно була всюди Священник, чиє тіло залишилося більш-менш цілим Привернув нашу увагу насамперед І ми не помітили одразу, що навколо нього немов шматочки Що вилетіли зі зловісної центрифуги На стінах, на підлозі і навіть на стелі в нас над головами Були частинки й уривки людського тіла Які саме було не розрізнити але вони прилипли з кров'ю майже до кожної поверхні. Це були клаптики волосся, шматки нутрощів, осколки кісток, стружки м'язів. У деяких місцях стіни були настільки просякнуті кров'ю, що вона майже сочилася назовні. Було таке враження, що дитину впихнули в дробарку, і вона викинула її назовні в усіх напрямках. За кілька футів від правого чобота доктора... Лежала відірвана нога хлопчика, єдиний цілий шматок, залишений лютими хижаками-антропофагами. Його звали Майкл, сказав констебель. Йому було п'ять років. Доктор нічого не відповів. Упершись руками в боки, він повертався з боку в бік, намагаючись охопити всю панораму кривавої бійні. Обличчя його виражало і якусь зачарованість, і відстороненість. Він немов неупереджено дивувався абсолютній, чистій жорстокості, лютості та злісті цієї атаки антропофагів. Наче вимкнувши серце та емоції, він здатний був дивитися на все це очима вченого, незалежно від того, що сам він людина. Так і стояв він, живий храм серед руїн, висловлюючись фігурально, і щоб він не думав у цю хвилину, це залишилося невідомим, захованим від усіх у священних глибинах його свідомості. Констебль, незадоволений повільністю доктора в умовах надзвичайної терміновості, сказав натрепляче. «Бажайте оглянути інших?» І моторошна екскурсія продовжилася. Першою була спальня, де спали старші діти. Там розтерзаний тулуб дівчинки, яку звали, як сказав нам констебель, Елізабет, «Лежав на підвіконні. Шовкові фіранки, просочені її кров'ю, тріпотіли під час подиху того самого легкого вітерця. І крізь уламки віконного скла я побачив весняну галявину, залиту ранковим сонцем». «Вони проникли через це вікно?» – запитав Морган. «Можливо», – відповів доктор, «нахиляючись, щоб вивчити раму і осколки віконного скла». Хоча навряд чи. Швидше через це вікно зник наш свідок, я так думаю. Далі Морган повів нас коридором, де за рогом ми виявили четверту жертву, теж понівечену і спотворену, з проломленим черепом і вискобленим мозком. Шматки й уривки плоті були так само розбризкані по стінах і підлозі та прилипли з кров'ю до стелі. Тут же на закривавлених дошках підлоги «Ми виявили перші сліди антропофагів, що відбилися в крові їхніх жертв». Доктор видав торжествуючий вигук, уткнувся носом у підлогу і завмер, вивчаючи сліди кілька хвилин. «Від восьми до десяти щонайменше», – пробормотів він. «Сліди самки, хоча ось цей і он той можуть належати й молодому самцеві». «Самки? Ви кажете, самки?» Зі слідами більшими, ніж у дорослого чоловіка? Доросла самка має зріст сім футів від подошви до плеча. Про яких самок ідеться, Уортроп? Про самок антропофагів, монстрів-людожерів. «Антропопи... антропофаги», повторив доктор. Пліній називав їх блеміями, але антропофаги – їхнє наукове визначення, чинне нині. І звідки, господи, помилуй вони взялися? «Їхня батьківщина Африка і деякі острови Мадагаскару», – обережно відповів доктор. «Далекувато від Нової Англії», – сухо констатував констебель і, примружившись, подивився на доктора, очікуючи відповіді. «Роберте, даю тобі слово вченого і джентльмена, що я не маю жодного стосунку до їхньої появи тут», – відповів доктор обережно. «А я Уортроп». «Даю вам слово поліцейського, що знайду того, хто несе відповідальність за цю бійню». «Це не я», – жорстко сказав доктор. «Я шокований не менше, ніж ви, Роберте, і не менше, ніж ви, маю намір докопатися до правди. Можете мені повірити». Морган кивнув, але в голосі його звучав сумнів, коли він вимовив. «Мені просто здається дуже дивним, що монстри раптом з'являються саме в тому місті, «Де живе найвідоміший в країні, якщо не в усьому світі і монстролог?» І хоча сказано все це було дуже м'яко, від слів констебля «Доктор Закам'янів» і його очі спалахнули обуренням. «Ви називаєте мене Брехуном, Роберте?» запитав він тихим голосом, у якому звучала погроза. «Мій дорогий Уортроп», відповів Морган, «ми знаємо один одного все життя». І хоча ви найпотаємніша і найзамкнутіша людина, яку я знаю, і багато чого, що ви робите, залишається для мене загадкою, я ніколи не чув, щоб ви говорили навмисну брехню. Ви кажете мені, що присутність антропофагів тут шокувала вас, і я вам вірю. Але моя віра не змінює того факту, що цей збіг надзвичайно дивний. «Я не опустив іронію в ваших словах, Роберте», – кивнув мій господар. Можна сказати дивне і незрозуміле, це і є моя професія. А в цьому випадку вистачає і того, і іншого. І швидко додав, поки Констебель не продовжив розвивати цю тему. Давайте подивимося на інших. Ми повернулися коридором до центральної кімнати. Тут, у затишній обстановці, сім'я збиралася вечорами. Щоб послухати фортепіано і поспілкуватися – Влаштувавшись зручніше в затишних кріслах, тоді як холодний вітер завивав за вікном Тепер тут лежав труп жінки з відірваною головою Навіть мертва вона продовжувала притискати до себе те, що залишилося від її дитини Колись її халат був білим, а тепер лежав залитий кров'ю там, де раніше були її ноги Одну ногу ми знайшли під вікном, що виходить на доріжку, яка веде до будинку. Іншу не знайшли, як не знайшли і голову. Хоча доктор змусив мене шукати з усією ретельністю, повзаючи навколішки по підлозі і заглядаючи в усі кути. «Обидва плеча вивихнуті», – констатував доктор. Він провів униз по руках жінки, умілими пальцями, обстежуючи її все ще м'яку плоть. Права плечова кістка зламана. Тепер його пальці зімкнулися на крихітному тільці. П'ять пальців зламані, два на правій руці, три на лівій. Він спробував виняти дитину з її рук. Незважаючи на трупне задобіння, йому вдалося послабити її хватку і оглянути тіло дитини, не виймаючи її із застиглих рук. «Множинні рани від проколів і розриви», – сказав він. «Але тіло ціле. Немовля сплило кров'ю, або його легені були пошкоджені, або мати задушила його, притискаючи до грудей. Жорстка іронія долі, якщо так. Наскільки сильний материнський інстинкт, вилгенрі. Їй вивихнули плечі й переламали кістки, але вона так і не випустила дитину з рук». Вона тримала її, навіть коли їй зламали руки і відірвали голову. Тримала міцно. Навіть коли вона перетворилася на жорстоку імітацію тих, хто вбив її, вона продовжувала притискати до себе дитя. Це загадка і диво. «Вибачте мені, Вортроп, але я не бачу в цьому нічого, що можна було б назвати дивовижним», – сказав констебль з огидою. «Ви неправильно зрозуміли мене», – заперечив Вортроп. І ви судите передчасно про речі, про які вам нічого не відомо. Хіба засуджуємо ми вовка чи лева? Хіба звинувачуємо нещадного крокодила в тому, що він слідує велінню природи, яка створила його? Говорячи все це, доктор досліджував криваве місиве у себе під ногами. Тепер він виглядав відстороненим. Його обличчя стало непроникною маскою. Що за почуття охоплювали його під цим крижаним фасадом, якщо вони взагалі були? Чи нагадала йому ця жахлива картина про його власні слова, сказані кількома годинами раніше, що містер Грей задовольнив їхній голод на кілька днів? Про слова, сказані з характерною самовпевненістю, чи він не згадав цього зовсім? «Я збрехав би», Якби сказав, що розумію цю людину, який багато чим завдячував. Цю людину, яка взяла безхатька. Хлопчика, який залишився без батьків під свій притулок і зробила з нього ту людину, якою я став. Як часто вони рятують або руйнують нас своїми примхами, або планами, або тим і іншим. Ці дорослі, на чиї плечі лягає турбота про нас, і кому ми довіряємо? Я чесно зізнаюся, я не розумію його. Навіть із плином часу я не розумію доктора Пелінора Ксав'єра Уортропа. Невже він справді прийняв як аксіому те, що він не має стосунку до жорстокого вбивства шістьох невинних? Якою спотвореною логікою він керувався, щоб проігнорувати символічне значення крові сім'ї стіннетів на своїх руках? Чи він просто дивився на факти таким же байдужим поглядом, якого удостоїлася Еліза Бантон, щоб домогтися висновку, очевидного навіть для 12-річного хлопчика? Будь-яка з цих теорій могла виявитися правдою, але нічого не можна було прочитати на його непроникному обличчі. Він нічим не видав себе, обстежуючи в тиші обезголовлену матір і мертву дитину в неї на грудях. Вони лежали біля його ніг, немов жертви, принесені кровожерливому божеству. «Де свідок?» – запитав він. «На подвір'ї ми зупинилися, щоб віддихатися від задушливого запаху смерті, а констебель заново набив люльку. Обличчя його палало, а пальці в яких він тримав сірник тремтіли. Мушу зізнатися, Уортроп, усе це не вкладається в рамки мого життєвого досвіду. Погляд його застиг, на навигравиваний над дверима напис «Господь то є пастер мій». Здавалося, його це не заспокоїло, швидше вразило ще більше, глибоко зачепивши релігійні почуття. Будучи міським констеблем, він був свідком негуманного ставлення людини до людини, Свідком жорстокості та мінливості долі від нещасних випадків до навмисного нанесення каліцтв. Від простої крадіжки до зловмисних побоїв. Але навіть усе це разом узяте не підготувало його до того, що він побачив тут. До того, що людина, вершина творіння, може бути просто здобичу. Кормом для істот нижчого порядку. Таких які снилися мені напередодні. Антропофаги самим фактом свого існування висміювали високі пориви і піднесені прагнення, і це не вкладалося в голові Констебля з усім його досвідом, не могло вжитися з його чуйною натурою. «Свідок у церкві», – сказав він, – «сюди, будь ласка». Ми пішли за ним слідом гравійною доріжкою до церкви на пагорбі. Внизу – Зміїлася дорога до старого кладовища. Біля входу стояв ще один охоронець. Він пропустив нас без слів. Усередині було холодно і темно. Ранкове світло струманіло косими променями крізь вітражі, спалахуючи то синім, то зеленуватим у запорошеному повітрі. Наші кроки розносилися луною під склепіннями, Дві зсутулені фігури сиділи на передній лаві. При нашому наближенні одна з них піднялася. Це виявився ще один охоронець із гвинтівкою в руках. Інша фігура не рухалася, навіть не підняла голови. Констебль тихо сказав людині з гвинтівкою, що незабаром прибуде катафалк і треба зачекати на нього ззовні, щоб допомогти завантажити тіла. Охоронець вочевидь, був не дуже радий такому дорученню, однак лише коротко кивнув головою і вийшов. Кроки його стихли. Ми залишилися наодинці зі свідком. Він сидів, стиснувшись у грудку, на краєчку лавки зі складеними на грудях руками, що притримували ковдру, яка була накинута на голе тіло. Це був усього лише хлопчик років 15-16, як мені здалося. У нього було темне волосся і яскраво сині очі, що виглядали величезними на худому обличчі. Хоча він і сидів, я зрозумів, що він високий для свого віку. Його ноги були витягнуті далеко вперед. «Малакі!» – Ласкаво звернувся до нього Констебель. «Малакі, це доктор Уортроп. Він тут, щоб...» – Констебель запнувся, не знаючи, що б таке придумати. «Щоб допомогти тобі». Минула хвилина. Малакі нічого не говорив. Його пухкі губи беззвучно ворушилися, а очі уперлися немов у східного волхва, у простір за межами земної реальності, начебто він бачив щось по той бік. «Я не поранений», – сказав він нарешті тихим шепотом. «Уортроп – не зовсім звичайний лікар», – сказав констебель. «Я вчений», – сказав Уортроп. Малакі неуважно перевів свої неймовірно сині очі в бік, і його блукаючий, немигаючий погляд Застихне моєму обличчі!» Я совався. Дивитися Малакі в очі було нестерпно. «Хто ти?» – запитав він. «Це Уил Генрі», – сказав доктор. «Він мій асистент». Малакі продовжував дивитися на мене невидючим поглядом. «Це було абсолютно ясно. Він дивився ніби крізь мене на те, що міг бачити тільки він один». Не знаю, як сприйняли це інші, а мені було абсолютно зрозуміло, що його психіка не витримала пережитого шоку, хоча фізично він і не постраждав від нападу. І, до речі, як таке могло статися? Доктор опустився перед ним на одне коліно. Хлопчик не звернув уваги, його погляд, як і раніше, був спрямований на мене, і навіть вії не здригнулися, коли доктор поклав руку йому на ногу. Уортроп тихо покликав його на ім'я, злегка натиснувши на ногу, немов закликав його повернутися назад із недосяжної далечини. «Малакі, ти можеш розповісти мені, що сталося?» І знову його губи беззвучно ворухнулися, не видавши жодного звуку. Мені було ніякого під його поглядом, але я не міг відвести очей. «Малакі!» – знову покликав доктор, тепер злегка струснувши його за ногу. «Я не зможу допомогти тобі, поки ти не скажеш...» «Хіба ви не були там?» – крикнув Малакі. «Хіба ви не бачили?» «Так, Малакі», – відповів доктор. «Я все бачив». «Тоді навіщо ви мене питаєте?» «Тому що мені треба знати, що бачив ти». «Що я бачив?» «Очі його величезні, сині й бездонні не випускали мене з-під свого гіпнозу». Він відповідав доктору, але говорив зі мною. «Я бачив, як відчинилися двері пекла і вивергли з себе породження сатани. Ось що я бачив!» «Малекі, істоти, які вбили твою сім'ю, це не надприродні чудовиська. Це хижаки. У них земне походження. Вони реальні, як вовки та леви. А ми, на жаль, їхня здобич». Навіть якщо він і чув доктора, він не подав виду. Навіть якщо розумів його, він ніяк це не висловив. Незважаючи на те, що він був закутаний у ковдру, його били великі дріжаки. Але ось його губи прочинилися, і тепер він запитав мене. «А ти бачив?» «Я вагався». Доктор жарко прошепотів мені на вухо. Відповідай Уил Генрі». «Так», – випалив я. «Я бачив. Я не поранений», – повторив Малакі. «Тепер він говорив це саме мені, немов боявся, що я не розчув його раніше. На мені немає ні подряпини». «Вражаючи і неймовірно вдалий результат того суворого випробування», – зауважив доктор. Його слова знову не зустріли відповіді. Незадоволено фиркнув, Уортроп подав мені знак підійти до Малакі ближче». Схоже, той готовий був говорити, але тільки зі мною Скільки тобі років? Запитав він Дванадцять Як моїй сестрі Елізабет Сара, Майкл, Меттю та Елізабет Я старший У тебе є брати чи сестри, Вил Генрі? Ні «Вил Генрі, сирота, сказав доктор Уортроп Як це сталося? Запитав Малаків мене «Була пожежа», – сказав я. «Ти був там?» «Так». «І що?» «Я втік». «Я теж утік». Вираз його обличчя не змінився, погляд залишався порожнім, але сльоза скотилися по його запалі щоці. «Як ти думаєш, Господь пробачить нас, Фил Генрі?» «Я... я не знаю», – відповів я чесно. «Мені було лише дванадцять, і я не розбирався в тонкощах теології». Так завжди казав батько, прошепотів Малакі, якщо ми покаємося, якщо будемо молити про прощення. Його погляд перемістився на розп'яття за моєю спиною. Я молюся, я прошу вибачити мене, але я не чую відповіді, я нічого не відчуваю. Самозбереження, твій найперший обов'язок і невід'ємне право, Малакі, сказав доктор дещо роздратовано. «З тебе не спитають за використання цього права!» «Ні, ні!» – пробурмотів констебель Морган. «Ви не розумієте, про що він, вортроп. Він опустився на лавку поруч із Малакі й обійняв його за вузькі плечі. «Можливо, є причина, через яку тобі вдалося врятуватися, Малакі!» – сказав констебель. «Ти не замислювався про це?» «Усьому, що відбувається, є пояснення. Хіба не на цьому ґрунтується наша віра?» «Ти тут?» Як і всі ми, перебуваєш відповідно до задуму, народженого ще до створення світу. Наш скромний обов'язок – зіграти свою роль у цьому задумі. Я не прикидаюся, що знаю, яка моя роль або твоя роль, але, можливо, тебе було врятовано, щоб інші невинні люди не постраждали, бо якби ти залишився у будинку, ти б точно розділив долю своєї сім'ї, і тоді хто б доніс до нас застереження». Твій порятунок врятує незліченні життя інших. Але чому я? Чому мене врятували? Чому не батько? Або мама? Або брати з сестрами? Чому?» «На це запитання ніхто не зможе відповісти», – сказав Морган. Фиркнувши, доктор перестав вдавати, що співчуває хлопчикові, і різко запитав нещасного. «Ти жалієш себе, мала Стінет?» Це зводить нанівець твою віру. Кожна хвилина, коли ти купаєшся в цій жалості, втрачена хвилина. Зараз не час вдаватися до саморефлексії та релігійних дебатів. Скажи, ти любив свою сім'ю? Звичайно, я любив їх. Тоді відмовся від почуття провини і поховай своє горе. Вони померли, і їх не повернеш. Я пропоную тобі вибір, мала кистинет. Вибір, перед яким рано чи пізно опиняються всі. Ти можеш залишитися оплакувати своє горе або взяти зброю і піти на ворога. Твою сім'ю винищили не демони. На неї напали хижаки-людожери, які нападатимуть знову. Це так само точно, як те, що сонце сьогодні зайде за обрій. І тоді постраждають інші сім'ї. «Якщо тільки ти не розкажеш, і не розкажеш мені тут і зараз, що ти бачив». Говорячи так, доктор нахилявся до Малакі, який зіщулився, дедалі нижче і нижче, аж доки не вперся руками в лавку по обидва боки від хлопчика. Тепер вони дивилися один одному в очі, і погляд Вортропа горів пристрасною переконаністю. Вони несли один тягар». Хоча тільки Уортроп знав про це, тож лише в нього були сили скинути його. Я теж знав, звісно. І тепер, будучи старою людиною, дивлячись крізь очі 12-річного себе, я можу розрізнити в цьому гірку іронію і дивний жахливий символізм. На своїх незаплімованих кров'ю руках, Малаки відчув кров своїх рідних у той час як людина чиї руки були справді в крові, лаяла його і закликала відкинути всі почуття. Від відповідальності й жалю до докорів сумління. «Я бачив не все», – сказав Малок і запинаючись. «Я... я втік». «Але коли все почалося, ти ж був у будинку?» «Так, звичайно. Де ще мені було бути? Я спав. Ми всі спали». Пролунав страшний тріск, звук скла, що б'ється. Вони вломилися через вікна. Навіть стіни в будинку затремтіли. Я почув, як закричала мати. У дверях моєї спальні з'явилася тінь, і кімната наповнилася нестерпним смородом, від якого в мене подих перехопило. Тінь повністю закривала собою дверний отвір. Величезна, без голови. Вона пирхала і принюхувалася, як собака. Я лежав нерухомо, паралізований страхом, а потім тінь зникла. Я не знаю, чому. Весь будинок був наповнений криками. Нашими, їхніми. Елізабет заліза до мене в ліжко. Я не міг поворухнутися. Мені слід було заберекодувати двері. Я міг розбити вікно за два кроки від ліжка і втекти. Але я нічого не робив. Я лежав у ліжку, притискаючи до себе Елізабет, затиснувши долонею її рота, щоб вона не закричала і не привернула їхню увагу до нас. А крізь дверний отвір я бачив, як вони йдуть повз нас, безглаві тіні з руками настільки довгими, що пальці майже торкаються землі. Перед нашими дверима двоє з них влаштували бійку. Вони гарчали, сипіли. Хрюкали і злобно шипіли, не поділивши між собою тіло мого брата. Я зрозумів, що це, мабуть, Меттю. Для Майкла він був завеликий. Вони розірвали його просто в мене на очах. Порвали на шматки і кинули його торс. Без і без ніг донизу, де він упав із моторошним гуркотом. А потім стало голосно чути гарчання і чавкання, коли на нього налетіли інші. Саме тоді... Я відчув, як Елізабет обм'якла в моїх руках. Вона втратила свідомість. Потім крики припинилися. Хоча я все ще чув, як чудовисько ходять будинком, гарчачі, шиплячі і похрюкуючи. Я чув їхнє чавкання і хрускіт кісток. Я все ще не смів ворухнутися. Що, якщо вони мене почують? Вони пересувалися так швидко, що я боявся не встигнути відкрити вікно». І потім, невідомо ще, що за жах причаївся зовні. Що, якщо навколо будинку чергують ще такі самі? Я намагався встати з ліжка, але не міг, не міг. Він замовк. Судячи з очей, він знову занурився в себе. Погляд його став порожнім. Поки він говорив, констебель піднявся з лави і важкою ходою підійшов до вітража із зображенням Христа. Але, звісно, врешті-решт ти встав, підсказав доктор. Малакі повільно кивнув. Тобі було ніяк не відчинити вікно, підганяв його Уортроп. Так, звідки ви знаєте? Тож ти розбив його. У мене не було вибору. І звук привернув їхню увагу. Так, напевно. І однак... «Ти не вистрибнув у вікно, хоча свобода і безпека були на відстані кількох футів від тебе. Я не міг кинути її. І повернувся до ліжка за нею? Вони наближалися. Ти чув їх? Я підхопив її на руки. Вона була немов мертва. Я потягнув її до вікна, спіткнувся, і вона впала. Я нахилився, щоб підняти її і тут. Ти побачив їх у дверях». Малакі знову кивнув, тепер рвучко. Очі його були широко розкриті, немов він сам дивувався тому, що говорив. «Звідки ви знаєте?» «Це був самець чи самка, не пригадаєш?» «О, заради бога Пеліноре!» – взмолився констебель. «Ну добре!» – зітхнув доктор. «Ти кинув сестру і втік!» «Ні, ні, я б ні за що не кинув її!» – закричав Малакі. «Я б ні защо не віддав її цим, щоб вони...» Я схопив її за руки і потягнув до вікна. «Але було надто пізно», – підсказав доктор. «Над вами вже нависло чудовисько». Воно так швидко рухалося. Одним стрибком воно перескочило через кімнату, схопило зубами її за ногу і висмикнуло її в мене так само легко, як дорослий може вирвати ляльку з рук дитини». Вона підкинула її вгору, і голова Елізабет вдарилася об стелю з нудотним глухим стуком. Я почув, як хруснув її череп, і потім її кров дощем обрушилася мені на голову, кров моєї сестри. Він втратив контроль над емоціями і закрив обличчя руками. Усе його тіло здригалося. Він несамовито ридав. Доктор почекав трохи, але лиш трохи. «Опиши чудовисько, малакі», – скомандував він. «Яке воно було з себе?» «Сім футів. Може вище. Довгі руки, потужні ноги. Бліде, як труп, без голови. Але очі на плечах. Скоріше одне око, друге було вибите». «Вибите?» – на місці другого ока чорніла порожня очниця. Доктор багатозначно подивився на мене. Слова нам були ні до чого. Ми думали про одне й те саме. Точніше, про ту саму, яка була засліплена колись волею випадку чи долі. «За тобою не погналися. Тебе не переслідували», сказав доктор, знову дивлячись на Малакі. «Ні, я кинувся в розбите вікно і навіть не подряпався». «Жодної подряпини, ви тільки подумайте!» А потім я схопився верхи на коня і поскакав, що було сил до будинку констебля. Вортроп поклав руку обаграно кров'ю цієї сім'ї на плече Малакі, що здригалося. «Дуже добре», – сказав він. «Ти все правильно зробив». «У чому добре?» – вигукнув Малакі. «Що в цьому було правильного?» Доктор... Подав мені знак залишатися поруч із хлопчиком на лаві, а вони з Морганом відійшли в бік, щоб обговорити план подальших дій. У всякому разі, я так зрозумів, судячи з ривків розмови, що доносилося до нас. Констебель говорив. Агресивно і негайно. Кожен здоровий чоловік у Новому Єрусалимі. Доктор відповідав. Необачно і безрозсудно. Це обов'язково викличе паніку. Малакі прийшов до тями, поки вони сперечалися. Схлипи його затихли, залишилися тільки сльози, що течуть по щоках. Його вже не били дрижаки, тільки злегка потрясало, як під час ознобу. «Що за дивна людина!» – сказав Малакі, маючи на увазі доктора. «Він не дивний», – заперечив я, трохи захищаючи Уортропа. «У нього просто професія дивно називається». «А як називається його професія?» «Монстролог? Він полює на монстрів? Йому не подобається, коли їх так називають. Тоді чому він називає себе монстрологом?» «Він не сам вибрав це слово. Ніколи не знав, що є монстрологи. Їх не так багато», – сказав я. «Його батько був монстрологом, і я знаю, що є наукове товариство монстрологів». «Але не думаю, що в ньому багато членів». «Неважко зрозуміти, чому», – вигукнув Малакі. В іншому кутку церкви суперечка розгоралася і загрожувала виплеснутися, як розпечена магма через жерло вулкана. Морган. «Евакуювати! Евакуювати негайно! Евакуювати всіх!» Уортроп. «Нерозумно, Роберте! Нерозумно і безрозсудно!» Це не принесе бажаних результатів. Усе, що можна взяти під контроль, поки не пізно. Я ніколи не вірив, що монстри дійсно існують, зізнався Малакі. Його погляд знову втратив осмисленість. Він дивився всередину себе. Інтуїтивно, як усі діти, я відчував, що він знову втратив зв'язок із реальністю. І не маючи сил контролювати себе, занурився в безодню. Наче ікар кар з опаленими крилами, він знову бачив криваві жахи тієї ночі, де залишилася його сім'я, приречена на вічні муки, в той час, як він, Малакі, лежить у ліжку і не може поворухнутися, щоб врятувати їх від хижаків. А тим часом суперечка констеблі і доктора досягла свого апогею. Доктор кожне своє слово підтверджував, тикаючи пальцем констеблю в груди. «Ніякої евакуації! Ніяких мисливських загонів! Тут я експерт! Я один! Один єдиний, достатньо кваліфікований, щоб ухвалювати рішення!» Відповідь Моргана була стриманою і виваженою. Немов дорослий розмовляв із розбурханою дитиною. Уортроп Якби у мене був хоч найменший сумнів у вашій компетентності, я б ніколи не привіз вас сюди сьогодні вранці. Ви розбираєтеся в цьому жахливому феномені краще, ніж будь-хто. Через свою професію ви зобов'язані розуміти цих тварюк, а я в силу своєї зобов'язаний захистити від них людей. І цей мій обов'язок не терпить зволікання. Доктор, стримуючись щосили, процідив крізь зуби. «Запевняю вас, Роберте, я готовий поставити на кін свою репутацію. Вони не будуть атакувати ні сьогодні, ні завтра, ні ще кілька днів». «Ви не можете знати точно». «Зрозуміло, я знаю це точно. І досвід трьох тисячоліть, вивчений мною досконально, підтверджує мою правоту. Ви ображаєте мене, Роберте». «Це не те, до чого я прагнув, Пеліноре». Тоді чому ви визнаєте мою компетентність і наступної ж миті ігноруєте її? Ви привозите мене сюди, щоб я проконсультував вас і пояснив, що відбувається, але не користуєтесь моїми порадами. Ви стверджуєте, що хочете уникнути паніки і водночас ухвалюєте рішення, яке ґрунтується тільки на тому, що панікуєте ви самі. «Нехай так», – погодився Морган. «Але ця паніка...» може виявитися нашою найуспішнішою тактикою. Обличчя доктора стало червоним. Він різко випрямив спину, руки його стиснулися в кулаки так, що побіліли кісточки пальців. Дуже добре. Вам байдуже, на мою думку. Прекрасний вибір, Роберте. Дотримуйтесь своєї точки зору. Ваш обов'язок, як ви кажете, закликає вас до такого вибору. І отже, відповідальність за цей вибір повністю лягає на ваші плечі. Тож, коли ви і ваші люди поплатитеся життям за свою нерозсудливість, вина за це не ляже на мене. Я вмиваю руки». «Є від чого вмивати?» – подумав я. «У вас усі руки в крові жертв людожерів». «Ходімо, Вілгенрі, крикнув доктор. «Тут шукали нашої допомоги, але не прийняли її». «Гарного дня, констебель! І удачі вам, сер! Якщо знадоблюся, ви знаєте, де мене знайти!» Він пішов центральним проходом до дверей, крикнувши на ходу так голосно, що голос рознісся під склепіннями. «Вил Генрі! Ворошися!» Я піднявся з лави, але щойно я це зробив, малак і випростався, і очепився в мою руку, не відпускаючи. «Куди ти?» – вимогливо запитав він. На обличчі його був відчай. Я кивнув у бік дверей. «Я йду разом з ним». Вил Генрі!» прокричав доктор. «Можна мені з тобою?» Перед нами з'явився констебель. «Не бійся, малакі. Ти залишишся зі мною, поки ми не підшукаємо тобі більш...» Він запнувся, підшукуючи слово. «Щось більш підходяще». У дверях я обернувся. Маликій так само сидів на лаві, констебль поклав руку йому на плече. Коли ми вийшли, доктор глибоко вдихнув тепле весняне повітря зі спрагою наркомана, який вдихає опій. Потім, не звертаючи уваги на охоронців із гвинтівками, він швидко покоркував до екіпажу констебля. На Гарінгтон-Лейн скомандував він візникові, широко відчинив двері і сів усередині. Він нетерпляче клацнув пальцями, кваплячи мене, і я видирся слідом за ним. Ми рушили вузькою дорогою, зупинившись один раз, щоб пропустити три чорні катафалки, і інший раз віз із кількома людьми озброєними гвинтівками з мисливськими собаками на повідках. Доктор похитав головою і, пробурмотів, щось саркастичне, собі підніс. Потім, сціпивши зуби, він невдоволено промовив «Я знаю, що ти думаєш, Вилл Генрі, але навіть основні принципи і догмати віри цих жертв несуть у собі помилку, яка не проступок, про рахунок не недбалість, розсудливість не злочин Я ґрунтую свої дії або свою бездіяльність на можливості та ймовірності, на фактах і доказах Є причини, з яких ми називаємо науку дисципліною. Недалека людина тікає або будує похоронне багаття, щоб палити на ньому відьом. І я вчений. Я не лізу в хибні суперечки. І те, що ми не бачимо фей, які танцюють на галявині, нічого не доводить. Ні їхньої наявності, ні їхньої відсутності. Факти і докази народжують теорію. І теорія розвивається з появою нових фактів і доказів. Три тисячі років досліджень, серйозного научного спостереження і збирання матеріалу. Я що, мав плюнути на все це і піддати все це сумніву? У будь-якій критичній ситуації, чи повинні ми відрікатися від здорового глузду і віддаватися на волю основних інстинктів? Люди ми чи полохливі газелі? Ретельне вивчення фактів привело б будь-яку розсудливу і розумну людину до висновку, що мене нема в чому звинувачувати, що я поводився в цьому випадку розсудливо і терпляче, і не було приводу витрачати сили й енергію на переслідування фей, що танцюють на галявині, яких ніхто не бачить. Він ляснув долонею по коліну». Тож відсунь бік своєї юнацькі судження Уільяма Джеймса Генрі, я не більше відповідальний за цю трагедію, ніж той хлопчик, який спостерігав за нею. Менше так, якщо хтось застосує той самий жорстокий критерій оцінки до моїх дій. Я не відповів на цей пристрасний монолог, тому що і звернений він був не стільки до мене, скільки до свого внутрішнього я. Я був усього лише свідком, і всю дорогу. Він відчував, звісно, не менше за мене, запах крові та смерті, якими просочилися наш одяг і шкіра. Відчував кисловатий присмак на язику. Після повернення на Гаррінгтон-Лейн доктор спустився до підвалу, де встав і завмер, втупившись у підвішений труп антропофага. Зовні він зберігав крижений спокій. Але чи вирувала буря під цією маскою самоконтролю? Я чув, як він бурмоче собі підніс варіації промови, виголошеної ним в екіпажі, немов поет, якому не вдається підібрати потрібну Риму. Потім і бурмотіння вичерпалося, кілька хвилин він мовчав і не рухався, стояв, як статуя. Це вона, прорік він нарешті, у голосі його почулося здивування. У будинку пастора була та сама самка Антропофаг, очільниця і мати нинішнього племені, яку свого часу засліпив капітан Варнер. Якийсь злий рок привів її сюди, Уилгенрі, наче... Він вагався, боячись озвучити думку, яка прийшла йому в голову. Вона суперечила всьому, у що він вірив. «Наче вона прийшла, бо шукає його». Я не запитав, про кого він говорить. Мені не потрібно було питати. Я знав відповідь. «Цікаво», – сказав він задумливо, немов адресував своє питання монстрові, що висить перед ним на гаку. «Їй буде достатньо його сина».